Bide era, era da emakume abertsale batzaren sorrera eta helburuak zergatik sortzen zen, sortu zen, nolatan se ze kontestu Gero, e, gerrate arte eta exilioara, Gainera, irunera ekarri dugu se irunen, 3000 emakume egont ziren. Sortu izan eskuerrian 1928ean, baina irunen sortu ziren 52ean, ja. Hala ere, e, bai egia da E, EJP nobetik sortu zirela, baina baita ere, e, gero e, izan ziren ANU-bekoak, baita gara horretan etzegon bestedik. Ah. Ordan, bai izan ziren e, beste sindikatukoak, emakumeak independienteak, emakumeak argi zutenak, baina denak amankomunean ama zuten euskalt kultura, Emakumen eskubideak bere eskuratzea, konteksto historikoa da izantzan iraltza industrialatik aurrera. Ja emakumeak bere eskubideak aldarrikatzen hasi ziren eta hortik aurrera, Euskal Herri mailan heltas zuten Euskal Herria e, ze, Bizkaien eta Bizkaian hasi, Araba eta Gipuzkoara zabaldu zen, Nafarroan egon ziren eta iparralden beste izen batekin, baita ere, zehil emakume arte emakume eta gizonen iparralde izantzen mistoa. Baina eh euskal Herrian emakumeen mugimendu bat zan, vale? Iparraldekoak e, gerra garaien importancia asko hartu zuten, ze ba hemengoekin egiten zuten ba pasa. Bai, nazionalistak, bai ez sozialistak, bai komunistak ere bai, eh? e, Emakume bertzale batzak gerra baino leen basuten impresoak zeuden Bertsoni, ba, egiten ziten bizita, ematen ziten maskari, eta baina gar, gara, garaian, egiten zutena da izan zan e, dokumentuak falsifikatu ere jendia salbatzeko. Karo, irun ere izan zan, oso puntu importantea ez? Eta ondari ere, ondari eren e, ondo antolatuak zeuden. Helburuak ze zituzten gerra baino lehen, euskal kultura e, mantentzea, eta berreskuratzea. Gero, roperoan ba, pobrezea zegoen, eta, bueno, pues, arropa, bask, janariak, eta bas, jasotzea banatzea. Baita ere, eraberean, emakumei lanbide bat eskaintzea ez, e, prestatzea, mm. bat, dibidez, e, irakusten zuten, zieten, bai, irakurtzen eta idazten, baita, bueno, e, aurrei ere, bai, eh, e, formazioa desa bat, mm. sortu zuten, eta eraberean ere, horretik, ere, batzuk izan ziren andereinoak, beste batzuk enfermerak. Eta hortik gainera, claro, ze egiten zuten, ba, batez ere elizainak zirenak, bere titulak validatzen zituzten eta gero, pos hori gara, garaian jontziren Belgikara batzuk han egin ziren enfermeras de guerra esaten zena eta, bueno, gerrara jontziren seri duden ego lehenengo lerroan baien baiatzen. E, gero pos, esan dudan bezala E frakultura, dantzak, e eskolak, ikastolak gerra baino lehen. Bueno, etorri balko zerate, ikustera, Mai. gauz gehiago daudelako oso, Mai, bueno, ze. botoa, boto femenino, hori oso garrantzi ditua izan zen, ze, karo, aitzaki bat zegoen, eta bueno, emakumeen zenzorik ez dugu. Ba, emakumea bertzalek bat, batzako emakumeak, joan ziren, etxez, etxe, etxe baserri baserri, emakumeak bilatzen, Eta izena jartzen eta benetan existitzen zirela, pues mm. lortzen ez. Ez redaltzen eh nabarmendu hor dago erakuskeraren bain bat pano ba e, informatiboak, bideo e, bat ere, ez legukotasunak biltzen bituen e, bideo bueno, ba, e, bat, ez? horren ba, mm. berri jasotzeko eta zenbait dokumentu historiko esan gen ez es, garaikoak e, bere garrantzia badutenak, ba begira, ba errola hoietaliko bat aipatzen e, duzuena. Bai, beia e, lortu ditugu ja irungo 7 izenak jasotzea. Badugu argazki bat sareetan zabalduko duguna. Bus, bilatzen ere gerana da emakumen historioak eziz existitu zirelako errekuperatzen, ezta? Eta arduan, e, izenak badaude, abizenak ere bai, eta ezagutzen mali baditu zute jendeak bai, berdintza egu irungo o, baile ondoa, baina daiakoak edo ondarrikoak gure gorko andreak puntokon irun abildua gemel era, bitaltzea